وخل المنام جرى العمر يمضي وراء من سرام بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شهر أنفسنا ومن سيئات أمارنا ما الله فلا مدل له ومن يدل فلا هاد له أشخد على إله إلا الله وأشخد أن محمد عبده ورسوله وقال ربنا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون زغلا приpada Allahu dženda vela ala kogana gospodara pravi put u puti zaista upoče ako ga ostavi u Svjedoćim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha i da je Muhammed aleyhi salatu wa salam posljednji je lahoposlanik poslan sa istinom. Uzvišeni gospodar je kazao u svojoj plemenitoj knjizi o vjernici bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačijosim kao Musimani. Zatim assalamu alijekum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Začeras draga braćo i cijene sestre nakon Allahuv tebareke ve teala imena na el Hayy el Kayyum. Govorit ćemo o dva nova Allahov tebareke ve teala ime dva nova za nas ovdje da ispomenjemo Allah subhanahu wa taala sjedano o ovim, ovim uzišenim, veličanstvenim i velikim imenima. Među tim večerašnjim imenima koje ćemo spomenti, o kojima ćemo govoriti, eh uh, vezana su za Allahov tebareke ve teala ime el ilah i Allah. Naime, večeras govorimo o dva velika imena, el-vahid, el-ahad. El-vahid, el-ahad. U prijevodu značenja, jedan jedini. Jedan jedini. Otosno, Allah subhanahu wa ta'ala je jedan u svom veličanstvenom biću, u svojim savršenim osobinama ništa nije kao on niti njemu nešto sliči odnosno Allah Subhanahu Wa Ta'ala je jedini stvoritelj jedini gospodar jedini koji upravlja svim i Allah Subhanahu Wa Ta'ala sve stvorio onako kako je on Subhanahu Wa Ta'ala htio što znači da niko nije učestovao Salah unđelle ve'ala u njegovoj odredbi, u njegovoj odluci, da je on subhanu wa ta'ala jedan jedini, da ortaka nema, da saučesnika nema, da nema nekoga ko se može oduprijeti njegovoj tebareke ve' ta'ala veličanstvenoj odluci. E sad Da on tebareke ve' ta'ala koji je El-Ilah, el Allah, Allah noso El-Wahid, el Ahad el se opisao svim ovim lijepim imenima koje smo do sada navodili, koje smo do sada spomnjali, a koja boda koje ćemo i e, navesti inshallah za lahote bareke u etala pomočak koja spoživi na ovom mjestu. Svona imena kojima su subhanahu wa ta'ala opisao a koja su utvrđena Kur'anom i Sunnetom, koje su znači prije nas pobrojali učenjaci ehli sunneta u u arabskom jeziku svi znate. Ehad, wahid. Kako zna brojati u arabskom? Kako se počne brojati? Wahid. Zašto ni ehad? Na znači, u arabskom jeziku oba dvije riječi ukazuju na jednog. Jedan. Međutim, postoji razlika između dva izraza, odnosno kada se pogleda kako se koristi jedan izraz i kako se koristi drugi izraz u arabskom jeziku mi ćemo neke razlike navesti. Međutim, nama je bitno na početku da shvatimo da je gospodar uzvišeni Allah el ilah el ehad el wahid što znači da danas u ovom mjesecu u kojem smo mi danas mjesecu, 12. mjesecu u kojem mnogi koji nisu muslimani, oblježavaju šta? Ne novu godinu samo. da je djeva jako bitna da se shvati da se razumije. Da oni koji nisu muslimani, koji ne potvrđuju Allahu vahdanijet, a mi već raz govorimo Allahom subhanahu wa ta'ala vahdanijet, da Allah va već raz znači iz onih riječi Eli ilah mi smo pojasnili prvom znači to, to prvo ime koje smo mi sa kojim smo odpočeli El ilah je Allah ime Allah večeras na da govorimo znači Ahad vahid e, su jako znači bitno za nas muslimane da shvatimo, da razumijemo našu akidu koji nas uči Allah džel neva Allah u svojoj knjizi je, na jeziku poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam da nema drugog Boga ore da Allah subhanahu wa ta'ala, ida Allah jalla wa čist od svih osobina manjkavosti. A jedna od osobina manjkavosti jeste da mu se pripisuje diete na uzbrika, koji je čist i uzvišen, takvi to je Tako da ćemo vidjeti ko se sve suprotstavlja akidi ispravnom vjerovanju, ispravnom tauhidu. Allah je jedinoči po joj nas putovala islam koja je vjera od Allaha Jalla wa Ala jedina priznavna vjera od našeg gospodara Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala je tako jedan u svom zatu, u svom biću, jedan i je u svojim savršenim osobinama. Znači njegovim osobinama, te barek je wa ta'ala, ništa ne sliči. Ni tima, a nešto što bi moglo sličiti Allaha Jalla savršenim osobinama. S tim da su njegove osobine kojima se on Subhanahu Wa Ta'ala opisao od uvijek i nisu nastale prilikom stvaranja. Znači, ova žalbana se nije opisao da je Halik, El Bari El Musawir od trenutka kada je on stvorio, kada je to učinio da postoji u svijetu postojanja, niti kada je oblik dao takvim stvarima. Nego su te osobine bile od uvijek ul-evar ul-ahir prvi i posljednji u svom zatu i svojim savršenim osobinama što možemo shvatiti pogrešno učenje muziva koji kažu da su te osobine nastale i opisi onoga trenutka kada je Allah djelovao nešto od toga učinio nešto od toga stvorio od njegovi od njegovi svojstava radni savršenih znači Allahu subhanahu wa taala djela kada pogledamo kako su znači oni koji poznaju arapski jezik učenjaci arapskog jezika, e, pokušali da nađu neke od razlika između ehad i vahid u arapskom jeziku, pa su kazali da riječ ehad je sveobuhvatnija od riječi vahid. Razumijete, sveobuhvatnija većeg značenja od riječi vahid. A isto tako svaki vahid odpada dje pod riječ ehad, dok riječ ehad ne može potpasti pod riječ jedna razlika. Druga razlika, el-wahid ukazuje na biću. Samo ukazuje na to, znači da jedan po zatu, u zatu, u biću, to obuhvata i jedno i drugo. Obuhvata i zat i obuhvata svojstva tog zata. I zato Allah, kako kažu učinjaci, se kul huvallahu ehad, reci on Allah je jedan on Allah je jedan u čemu? u svom zatu, svom savršenom biću, a niko zato u tvojstima nema znači nekoga koji je sličan koji je sličan njemu nikdo poput vaha subhanehu subhanehu vata'ala znači vidimo znači, jednu od razlika koje su, su naravili od sarapskog jezika zatim riječ vahid I ehad ima do značenja i drugi drugi razlike prije svega ehad kažu da ima neke specifičnosti kada znači koristi u arapskom jeziku pa se ima znači običaj kazati lese fidari ehad u kući nema nikoga ova na gleda znači kažeš da u kući nema nikoga ili kad kažeš lese fidari wahid Jedna Znači vahid, kada kažeš da u kući nema nikoga, obuhvata da si ne gira u kući životinja i od ljudi. Dok ehad obuhvata samo znači sinove, devove. u smislu da u kući nema nikoga od, od, ljudi, od ljudi. Vidimo znači na način ovaj kada se koristi, kada se koristi, da ima razlike. Ima razlike kada, uh, kada potvrđujemo potvrtno, znači kada ne giramo. se kaže isto tako, ra'aitu rajulan wahidan video sam jednog čovjeka a kada tinash mara'aitu ahadan nisa video nikoga ali se alpotvrdno se koristi wahid vidimo znači da ima razliku u načinu izgovore se u izrazima i značenju jedne jedne i druge riječi zatim kažu učeniaci da riječ ahad ima množinu, znači riječ ehad može poći u dok riječ vahid nema množine, nema vahidun, ne kaže. Ahad vam je poznata, znači podjela hadisa, da imaju mutavat, imaju ahad hadisa, koji prenosi po jedan ravija i koristi se množina ahad. Znači druga množina ahadun, isto tako, znači se koristi za riječ Ahad dok za vahid mrežine. Zatim u arapskom jeziku, u tablici sabiranja i oduzimanja, koristi se riječ koja? Kada brojiš Vah. vahid is ne in salas. Ne kaži Kada množiš, isto tako koristiš riječ vahid, a ehad se ne koristi. To su razlika koje je koje su naveli, a postoji druge, znači različite koje mi nećemo. Koliko se puta spominju ova veličanstvena lahva Tebāra Ketāja? Prije svega vahid se spominje više ili manje od ehad. Što Ša misli šahid? Znači, koje se više spominje? Vahid ili ehad? Što Ša misli šahid? Ehad. Allah ime ehad se spominje samo na jednom mjestu u Kur'anu i svi znate na koje mjesto. Dok Allah'u ime wahid se spominje 22 mjesta u Kur'anu. 22 mjesta u Kur'anu. Prije svega u suri, znači u sura Bekara, u 163. Jala Đelšanu kaže, pogledaj tu je kada Allah'u ime se kada se opisuje tim imenima, znači ima potvrdo značenje ima negaciju. Allah'u ime kaže, wa ilahu kum, Ilah vaš vaš Bog vaš istinski Bog je jedan Bog jedan Bog vaš istinski Bog koji se obožava i koji je zaslužan da bude obožen jedan, jedan Bog pa kaže la ilaha illahu ar rahman i nema drugog istinskog Boga pored njega a on je on Allah. A mi kažemo, znači, kada shvatimo i razumijemo načinje ovih velikih Allah-u i tebare kevetala imena, shvatit i zavodu svih oni svi oni koji nisu na istini, svih oni koji nisu na putu, na putu za kojim Allah na putu kojeg mi tražimo u našim dovama svakodnevno kada učimo, kada učimo ajete i surje Fatihi. Ehidina siratar mustaklim. To je pravi put jedan jedini istinski gospodar i da nema zablude i da nema ničeg slično kod Allah subhanahu wa ta'ala a za zablude da kažeš da je jedan od trojice da je jedan od trojice nema nego je Allah Jelle, vala, jedan jedini istinski gospodar. Zatim Allah dželle kaže u suri Rad Ra u 16. ajetu kulillahu halulni shtin i reci On, Allah, je stvoritelj svega. Znači, ovdje se vraća da je Allah dželjava stvoritelj svega, pa se opisuje vahu al wahidul qahar, i on je jedini, jedini. I onaj koji je pokoritelj svega. Sve se počava, A ovdje, vahidul qahar, će isto tako doći ako je tomačenja iz... Allah u uzvišenih imena Malik Malik za sudi taj koji koja su vezana. Zatim Allahu dželešanu kaže su od četvrtom petom ajetu in ilahakum la wahid. Znašta je vaš gospodar jedan gospodar. Jedan koji se obožava. Zatim kaže Allahu dželešanu Rabbus semawati ve ard koji gospodar nebjesa i zemlje, pa ćemo vidjeti iz definicije i pojašćenja Ibrdu Kessira, da kaže ovčeka je on zasužan da bude obožavan, upravo zbog toga što je gospodar i nebjesa i, nebjesa i zemlje. Vama be in neuma varabul mešarik i onaj koji je gospodar svega onoga izveđu nebjesa i zemlje i gospodar istoka. Množina došla, mešarik, istoka. Niko ne zna, svalađen davana. Koliko je stvorio? Koliko planeta postoji, koliko su ljudi danas dostigli svojim skućenim i određenim znanjem i razumom da pojme neke stvari, a koliko je ostalo u Gajibu nepoznato. Svega toga je gospodar stvoritelj. Ne da čovjek samo pomisli, mene je stvorio. I ovo je to što vidi. A Bibi, koliko je stvari koje ne vidiš, koliko je stvari koje su daljene, daleko, vjerujemo, da je jedini stvoritelj svega toga. Allah Đalla wa Allah. Zatim u suri Mu'min, u 16. ajde Allah Đallašanu kaže Jevme hum barizun I tog dana, će se svi oni barizun, pojaviti pred Allahom Đalla wa Allah. To je dan mahšera, dan okupljanja, dan zakupljanja, da se zvrati subhanahu wa ta'ala. I poricatelji, i oni koji su ga istinski zložavali onako kako je on Tebare Kvetala naredio. Lijepan je u Kulijevu kome je danas istinska vlast pripada. Kako danas gospodan? Danas Allah žele nevala je halim, rahim, afur, kafir, oprašta, prelazi iz blagosti, pruža, ljudima mogućnosti da žive i da tvrde i potvrđuju šta god hoće dao im slobodu godine izbora. Na sudnjem danu Habibiji, kada bude, po, znači Allah opita o kome istin se pripada, a svi će se pojaviti, svi će biti, nema toga ko će, ko će odgovoriti. Nema toga, u drugom značenju, kada smo taj nebesa i zemlju, kada usmrtni sta u zemlje, kada ne, put, ne bude postojao niko, čak ni malek Džibriju, ni Melek Mekanu, Israfil, nosioci arša, najda branji Allahovi dželdovala meleci. Svi će biti uzvišeni. Ostaće on jedini gospodar Subhanahu wa ta'ala. Gdje će kazati Lillahi lillahi lilluhar. Jedina danas vlast pripada jedinu uzvišenom Allahu Subhanahu wa ta'ala koji je pokoriteć svega. Tad je Allah dželdovala pokorio sve. Svojom moći, svojim savršenstvom, sve usmrtio. Niko nema da odgovori na Bibliju tog dana. Danas ljudi se mogu uzdizati, danas ljudi mogu nešto tvrtiti, nešto, nešto potvrđivati. Može stati u odbranu i zalima za i onome kome se znači, nepravda čini. A pa tog dana na bibli, nema više izbora. Tog dana čekaš presude. What could you Tog dana je suzvišeni gospodar približi i spusti Kada sve bude riječno, tada će biti ljudi sretni i nesretni. Sretni koji će uživati vječnu sreću i užitke i oni nesretni koji će da proklinju dan rođenja. Dan rođenja. Dan svog boravka ili trenutke svog boravka na ovom svijetu. Tog dana će je te dekr sjeti za insan. Šta je činio? A kako će njegovo sjećanje tog dana biti, kaže vlađe Lešani? U komentaru i predaja poslanika sallallahu alayhi ve selleme koja je vjerodostojna da što kada bi pao na seždu od trenutka majke znači kada ga rodi u trenutka kada ga je majka rodila i kada se pojavio na ovom svijetu da je pao na seždu i da je bio na seždi sve do trenutka njegove smrti tog dana kada se ljudi sjete i prisjete lođaje dž bi džehenev, kada džehenev se pojavi, kada vidi 70.000 povodaca, svi 70.000 povodaca, 70.000 snažnih reka koji će ga tegliti, on će se prisjetiti kada bi svi stanja, svi izbivaju što je radio, kaže je poslanik i taj koji bi bio na seži čitan svoj život, poželio bi da se vrati, da još dobro učini. Šta onda da bude sjećanje ljudi koji nisu takvi? to strah pijen, da će dijete osjediti, ljudi da će biti takvi kakvi jesu, neće biti pijani, a neće biti pijani. Strahota, žestina. Tog dana niko neće kažati kao Allah Čelešanuho, koji je Rahim, koji je Rahman, kaže tog dana niko neće kažati kao tvoj gospodar. Pa da li čovjek se priprema, da li čovjek vjeri jako kako treba da vjeruje, Da li negira, da li poriče, da li od onih koji glave okreću od Allahove tebakeve ta'ala knjige. I šta sve Allahu subhanahu wa ta'ala pripisuju od onoga što on nije pripisao sebi, niti se opisao tim. Pa čak ni sami sebi ne bi to htjeli pripisati ono što pripisuje Allahu subhanahu wa subhanahu wa ta'ala ime El Ehad, kako smo kazali, se spomnije samo na jednom mjestu. I to je sura, Ikhlas odnosno kul hu Allahu ehad. Reci on, Allah je jedan. I to se već pojasni. Šta su kazali učenjaci o ova dva imena? El Wahid, El Ehad, kada se odnosi na Allaha Subhanehu, Subhanehu wa ta'ala. Prije svega imam Taberi Rahimahullah je kazao za ajati sure Bekare 163. Wa ilahukum ilahum wahid. La ilaha illahu ar rahim. Vaš gospodar istinski Bog je jedan, jedan Bog koji se obožava i koji začne bude obožavan. Nema pored njega drugog istinskog božanstva, a on je milostivi i samilostni. Kaže, o ljudi, znači začaj Kur'anskog ajta, o ljudi, on je jedini koji zaslužuje da mu se pokornost čini. Obavezuje vas da samo njemu robujete, da samo njega obožavate i njemu jedini i On je vaš jedini, istinski gospodar. Zatim kaže, zato je obožavajte druge pored njega. Jer onaj koji je pored njega je stvorenje poput vas. I on je stvorenje. Zati kaže nakon toga On je taj koji nema suparnika i koji ništa slično nije. Nema ortaka, nema nekoga koji je sličan Allah' Usmane u Otala. Zbog ovih osobina kojima se uzvišeno pisal ukazuje i okazuje ljudima da je on takal koji je takim osobina veličanstvenim velikim opisan jedini zasužan da bude obožavan. Jedini je da mu pokorno činiš. Ne to samo da puko izgovaraš riječima Allah, la ilaha, ilallah ima znači, ima drugog istinskog Boga koji je zasužan da bude obožao on si mal. Ne habibi, to puko ne govara, ti koristi. Ako ti se ta akida ne ulije u srce, ako ne bude u tvojom srcu prouzrokovala ljubav i poniznost na takvom gospodarju i stvoritelju, Jeupav da ga voliš, da ga cjeniš, da gledaš šta on to voli. Sačim je zadovoljan, pa da to izvršavaš. Da gledaš i da vidiš šta on prezri. Šta je to što iza za njegovu sežbu da se toga koniš? A ako ne znaš šta lažljevala voli, šta lažljevala prezire, poduči se, nauči ni što Nego moraš učiti, moraš izraživati, moraš čitati i Kur'an i Hadis poslanika sa na srcu da vidiš šta je to što Allah voli, sa čim je zadovolja pa da činiš. A šta je to što izaziva lahovu srđbu? Da se pričuvaš i pripaziš da ne dođe trenutak, da se ti u trenutama kada radiš djelo koje izaziva lahovu srđbu, pa te uništi, da te uzme sebi i da tako u tom truku budeš preži, proživljen. Kada drugi ljudi budu govor na sunjem danu, Dozvolite, dozvolite, napravite prostora da se prođe ljudi u te gobeva, mukama, ne znaju gdje su, šta su, šta će biti nakon svega toga, nekima će se praviti put da odu u hlad uzvišenja Allaha Subhanu, Subhano ovo dana. Nema straha za takvu skupinu. Neće tugovati i neće i panika zadesti tog velikog strašnog dana. Svi ostali, ja bih, svi ostali će biti u strahu, u strahu i neizvjesnosti, Djeće i kada će ukončati Kod uzvišeno gospodara Tebareke Zatim kesi, ahullah, Za isti ovaj kuranski ajit I sure Bekare kaže Allah uzvišeni ističe Da je samo on Istinski Bog Da nema ortaka Niti njemu nekoga ravnog Odnosno da je Allah subhanahu wa ta'ala Jedin istinski Bog Pored kojeg ne postoji Drugi Bog koji je vrijedan da se obožava, koji je zaslužan da bude obožavan. Razumijete, to su slične definicije. I ove definicije mi smo govorili kada smo govorili o Allaho i Allaho i Allaho za el ilah, el ilah i Allaho. Allah. Znači, ove smo govorili detajno i više, tako da nije što opunovaća da spominjate definicije ko pitanja Allaho i tebare, kratala, imena, ahid i ahad. Prodovi spoznanja ovih velikih velikih imena. Prije svega, draga braćo, vidimo da Allah Subhanu wa ta'la opisao sa imenom Vahid i Ehad ukazuje i ističe da je on jedini zasužan da bude obožavan. Da mu robuješ, da mu i bade činiš, da gledaš sad čim je on Subhanu wa ta'la zadovoljan, pa da požuriš to da učiniš, a da izbjegavaš svoj što on Subhanu wa ta'la zabranio, da ne bi slučajno te smrst zadesila u tom trenutku. A mi znamo će ljudi biti proživljeni na onome na čemu budu usmr, usmrčeni. Allah subhanahu wa ta'ala, kako je jedan jedini u svom zatu, u svoj veličanstvenom biću, ovo je pravilo koje treba znati, kako je jedan u svom zatu, u veličanstvenom biću, tako je on jedan jedini u svim svojim savršenim osobinama kojima se opisao. Tako učenjaci kažu, kada te neko upita, Zašto potvrđeš Allahove osobine? Zašto ukazuješ, kada kažeš da Allah ima ruku, to ukazuje našto? Da je ruka poput stvorenja, oni tako shvataju. Znači onda bježe potvrde ti savršenija osobina, jer misle da to vodi po istovjećivanju odnosu tešnog bivlju. Sličnosti Allahove osobina sa osobinama stvorenja. A ti kažeš, dobro, a kakav je Allah? kakav je Allah? Vjeruješ da Allah Allah? Gospodar, kakav je Allah? Šta ćete reći? Pa ne znam. Kakva je ova ruka? Kažemo, ne znam. Govor o ovom zlatu, njegovom veličastvenom biću, je poput govora njegovim savršenim osobinama. Razumijete? Kako ne znaš kakav je Allah, ne kakve su osobine. Tako da te obavezuje potvrda svih osobina kojima se On subhanem otala bez ulaska u kakvoću. Bez ulazka u kakvoću, stijem da bez ulazka u kakvoću nije negacija Allahove kakvoće, kakvoća postoji, ali je niko ne zna, osim Allah Lej seke mislihi shej, wahuwa sami'u lukidir, Allah kaže suri Šura u 11. majtu, niko nije kao on, a on sve čuje i se vidi negacija i potvrda, negir Allah žele Allah, da neko postoji poput njega u njegovom biću, u njegovom savršenom zatu u njegovim savršenim osobinama, ali u isto vrijeme da je taj koji sve čuje i sve zna. Basi, se mi čuje, vidi, znači Allah žele Vala, potvrđi osobine, potvrđi osobine, sluha i vida, ali negira da je nešto poput toga, da neko postoji po to sešen kolab subhana taala u drugom ajtu he le ta'lemu lehu da ima ko se chan allahu jele znači to je negacija upit koji je negacija allah za da niko ne zna da ima neko stiče na allahu jele ima ljudi koji kažu moj moj bog božanstva koja obožavaju pored anah subhana ve taala mušici mnogobožci međutim što no božava da vidi što ona božava, niti korist može kakvu dati, niti može odkonti kvanti ne daću, keep, nešto što je mrtvo, neživo, niti se pomiće, i ono što se pomiće, ono što se pomiće, ima oni koji obožavaju žive, i oni koji obožavaju mrtve, međutim ti živi što mogu učiniti, jedno što je agopa, on ne može djetetu posebno, znači šehovi određeni skupina koji se A islamu tvrde određene stvari, o, osobine božanstva i drugi koji vidi božanstvo. Međutim, kada dijete dođe opali čvoku takvom starcu, taj starac nije u stanju da se odbranje od toga. To skazi koliko znači je neispravno, jer ništa na njihovo vjerenje i ubjeđenje, a da jedini koji zaslužuje i koji živo svakome, svakome daje. I jedini, pored kojeg nema drugog istinskog Boga, ništa nije slično njemu, niti može biti slično njemu. I da li ti znaš da neko postoji, ne znaš da neko postoji sa ovakvim savršenim osobinama, kao Allah tebareke vata'ala. I nema niko da mu je ravan, da mu je sličan. Allahu tebareke, tebareke vata'ala. Sve su negacije, znači nešto postoji slično Allaho Đalešanoj. Zato učenjaci Hrvizuna zabranjuju temsil, tešbih, tekijif, tri stana. To je znači da se poistovjećuju, temsil, u potpunosti osobine stvorenja sa osobinama Allah i osobina Allah sa osobinama stvorenja. Ili tešbih, djelimično poistovjećivanje, kažeš da nešto slično Allahovim osobinama ili Allahovim osobima su slične osobinama sprenja i te kjev zabranjuju, a to je ulazak u kakvoću tih tih osobina Allah subhanahu wa ta'la kojima se on subhanahu wa opisao, a čvrsto vjerujemo, čvrsto vjerujemo da svim osobinama kojima se on te barek je o opisao, u svojoj premijenitoj knjizi, kurani su, su istina, istina i da se ne smiju poreći niti progračno protomanju Osmi Monako kako je došlo u arapskom u arapskom jeziku. Zati Malađelešanu objasnio, jasno u Kur'anu i Sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve selleme na obaveznost njege obožavanja. E ne samo obožavati Malađelešanu, zašto kako ga obožavati, a prije svega da se iskreno sa iskrenošću Da Allahu dželašanhu robuješ jednom jedinom gospodaru koji ti zasluže. Allah dželašanhu kaže u suri Zumer u drugom ajetu. Fa'abudi Allahe mu izvanu I Allaha obožavaj iskreno mu vjeru. Iskreno. Neha vi vidjete, neko vidjeti, neko čudjeti, neko pohvali. Ili da obožavaš neke druge. Allah dželašanhu traži od tebe da Allaha obožavaš jednu iskreno mu ispovjedajući vjeru, nema dva Boga, tri Boga, pet Bogova. deset Božanstava, stotinu kipova je bilo za vrijeme poslanika sallallahu aljihvi vselem, ali kada je snaga došla u ruke poslanika sallallahu aljihvi vselem, nakon Mekanskog perioda i Medinskog perioda, poslanik sallallahu aljihvi vseleme dolazi i sve ruši i govori, došla je istina, laž je nestala. Nema više laž, istina je jedna, istina je jedna. Poslanik sallallahu aljihvi vseleme, na samrti na ređeja shabama poslanika sallallahu aljihvi vseleme odlaze i poruše sve što je iznad kabura. Sve što je uzimno iznad kabura, da poranje kaburove, zbog čega? Bojeći se na nedođu ljudi koji će obožavati one koji su u kabrovima. Razumijete? Nema obožavanja, nema svjetnaca, nema sličnih, Allahu džel levala, jedini koji je zasužao, jedini koji treba da bude obožavan, i na način sa kojim je on subhanu wa tala, zadovoljan, koji je on objavio i koji je jasnio poslaniku, to je jedini priklatljiviji način Jedini način koji te vodi do dženeta i dženskih odnosno do raja, a da te sačuva užarene patnje i ognja u džehetu i onoga što je nazivao pakao, je jedini put Muhammeda sallallahu alihi vseleme da se, shvati se shvatio nakon kako ga i da ide šegodim stopima stopu po stopu. Nikakav drugi put. Nikakav drugi put. I vidjet ću je pozivao poslani i ušta su pozivao drugi vjerovijeznici. Zatim za dželičanu ukazuje draga braćo. Na su nevijenici svi drugi, koji budu obožavali nešto drugo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Svi oni koji budu pripisivali Allahu subhanahu wa ta'ala, slični ili slična božanstva da imaju moći poput njega te bareke v.t. ili da smatraju da je nešto drugo božanstvo koje se može obožavati kod Allaha džel levala. Znači sve takve Allah Đelešanu naziva nevjernicima. Sve takve naziva da nisu oni na pravom putu da nisu oni ti koji će ući učenet, a kumru na tome ako se ne pokaju, ako se ne vrate Allahu Đelešanu. Iako znači, ljudi Allahu Đelešanu prepisuju svašta, opisuju ga svim i svačim što njemu ne dolikuje, koji je čistiti, šatakvi taj Allah Subhanahu wa ta'la, svima njima ostavlja mogućno da se pokaju, da se vrate, da im oprosti, da im se smilje, ali pod uslovima, da se iskreno vrate, da prihvate vjeru na kakva jeste, da slijedi poslanika sallallahu alihi wasallam, Muhammed, sallatu wasallam, ne nekog drugog poslanika, i to jedino, znači, može biti jedinim koji I nije to jedini put, da kažeš ja vjerujem u Allah, dželšam i poslanika, sallallahu alihi wasallam. To je samo tvrdnja tvoja koju se skazao jezikom, A danas postoje mnogi ljudi koji tvrde nešto izgovaraju volim te, volim te, volim te, volim te, ali na kraju krajeva ovdje uradi mnogo drugih stvari koje uopšte nisu znači, stvari koje ukazuju da on zaista tebe voli, da te cijeni, da te poštuje. Mnogi tvrde su pošteni, da su dobri, samo dajte glas za me, mi dati, mićom ćemo vratiti, jel, prosperite države i svega toga. Kada dođu to nam vas sempre ne A tvrde, Tvrde i pričaju, Me, tako isto je ova tvrdnja, kada izgovoriš šahadet i potvrdu, da je Allah jedan jedini, znaš da je obožavan i Muhammed A.S. na njegov poslanik, ti bi moraš imati potvrdu dijela, potvrdu srca i potvrdu organa, da ti zaista svjedočiš ono što ti, a, znači da svjedočiš istinu, a, i da svjedočiš ono što on naredio, tako što ćeš to izvršavati, što ćete drugi vidjeti, da ti to Imamo barjete koji se znači, zajednički obavljaju, a imamo barjete koji su pohvalni, lijepi, da te niko ne vdije. Zadnja trećina, noći, ustani, kvaljani, koliko god hoćeš. Ima barjete koji svjedoče, kaže Allah, kaže posljednici od strana, kada vidja čovjeka da dolazi u džamiju, da kvaljani se do da je opusivan. Kako će se dođe do nekoga ne dolazi u džamiju, kvaljani noći namaz, ne znaš nikak Razumijete? a sada će zorako koji vidiš da dolazi u džamii, da dolazi u džamii da je on musliman i se vidio, ti vidiš. A opet je Allah, znači taj koji daje konačni sud svima nama, on zna zbog čega došao neko je. Nekoj došao radi Allaha džellehu da mu se približi, da mu sumi, a neko je došao kako bi neki kazao kako je maša redovan, kako redilda zabilježi ko nije došao. Da govori je došao da znači. će. I sutra kad je došao, jedan, dva, nije došao 1 dva 3 puta. Da je tvoj da to dao. Imaju dva kartreba koja zapisuju s desne i lijeve strane, ko dolazi i ne dolazi, i ko će biti predlačan gospodina svjetova. Neko ima opravdanje, neko nema opravdanja, tvoj ne dolaziš u to, tvoj je gospodarebo, ali je tvoj da Allah obožavaš, fa'budi Allah, ti zbaha takav kakav je se obožavaj, muhvisa lehudin, ispovjedajuć mu iskreno pravu vjeru. Ništa drugo, nisi ima poslan da nekoga uhodiš, da pišeš, da zapisuješ, gledaš, analiziraš, To je da se pozabaviš svojim stanjima, svojim mogućnostima, šta možeš učiniti, a šta ne radiš. I kada prođe, više nemaš šta da dumaš o onom danu koji je prošao, nego gledaj danu koji nastoji, šta će u njemu učiniti. Isplaniraj znači sebi to. Zatim Alađe Lašan kaže, Kul lajnallahi te'muruni a'abudu a'yuhel džahiluni. Reci, zar mi naređujete da obožavam nekog drugog, pored Allaha Jalla wa Ala, o, džahili, o, o, neznalice. Danas mnogo ljudi vam naređuje i ukaže i poznije na razli, znači stvari sa kojima gospoda nije zadovoljan, a koje mogu biti od stvari koju kazu na drugima, mimo Allahu Subh'ana wa ta'ala. I tako je bilo za vrijeme posljednika sa Allahu alijih vasaleme. Ali ti moraš biti čvrst na putu Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah djelašanuhu, znači govoreći o svim tim stanjima, da svaki onaj koji bude obožava nekog drugog pored Allaha i mu pripuš, pripiše sudruga ali satra nekoga se može obožavati mimo Allah djela va'ala, da je taj u tom roku požio sva djela i da je postao da koji su mušici. I to kome je prijeti Allah djelašanuhu? Peti poslaniku sallallahu alejhi ve Poslaniku za kojeg je znao da je izvršio, odnosno će izvršiti emanet, dato obavezu i da mu znači sve stvorenja. Al da bude lekcija onima koji dođu nakon njega. Kaže Allahu džellelahu: "Onda kad Kaže Allahu džellelahu: "Tebi je objavljeno kao što je objavljeno i odima prije tebe, svi poslani isma, slučajno, ako budeš učinio širk, pripisao Allah u Đelešanu sudruga, u svojim ibadetima, sva tvoja djela će biti uništena, i bit ćeš na sudnjem danu min al-hasirin, kod oni koji su svoj nadu izgubili, od hasirin, znači nema nadi, nema nešto što će ukazati da će doći do dženeta, bit će u džehennemu vječeru. Allah Đelešanu ukazuje, Poslaniku to je narječeno i svim vjerovjesnicima prije njega da samo la jednog obožavaju. da ne bi se desilo da neko pripiše širka. A svi poslanici, znači ovdje jako bitno, svi poslanici su bili sačuvani, sačuvani širka. Mnogo bošta. Ali oni koji dođe u poslanika, koji povjeruju u poslanika, trebaju da se pripaze. Nije znači vjera, samo izgovorio si, počelo se, nego treba se i treba znati da ne bi slučajno radio nešto što će ti uništiti i srušiti taj tvoj temelj vjerovanja. To što ste izgovorio, da je on jedan jedini i kojeg obožavaš, može se desiti pojedincu da učini dijelo koje sruši to njegov vjerovanje. Uništi i poništi to što je činio. Zato čovjek treba da zna koja su dijela koja su tako opasna. Ako bi slučajno učinio, Ako bi slučajno učinio, a da te izvedu iz se pravda posle se pravdaš i sam znam znao, ali ja. Ima, ali sam što doradim. Ljudi se za stvari koje su na hađu, dešavaju svake godine iste i slušaju stotinu puta, ljudi i nađa, i uradi istu stvar kaj nisam znao. I to ni, ne utječe na njegovu izpravljost ovaj hađa. Znači, za abdest, koliko imamo šubi koliko imamo pitaje abdestova, abdestova nošnjaka. a ah, je ovo su preće stvari daleko više. Ovo prva stvara da ti je naređena. En juvahidu, en juvahidu Allah, da Allaha jednog jedinog obožavaju, da mu ravnog To je prva oboza svakom pojedincu. Zato to treba naučiti. Šta je tvoja temeljna vjera? Šta je, šta je suština vjere? I šta je to što se kosi sa vjerom? Šta je to što poništava tvoje vjerovaje ako se desi u tvojim postupcima? Preće i od namaza, i od zekata, i od posta, svega drugog. I vidjet ćemo, izadisa Moaza, radi Allah, u čemu ga je podučio poslanik sallahu alihi vseleme, odnosno u čemu je podučio umet, sve daje, svo neko ih čemu treba pozivati prvo? I šta je prva stvara, čemu se treba čovjek izgraditi? Da li je to, znači, uzmi pušku pa odi tamo, da li je to, znači, odmah na noćni namaz, da li je to, gdje treba posti, post davu, da li je sallatu vaselam, da li je, da li je, da li je, ili nešto, da li od svega toga što ti ništa toga neće biti isprav ako nisi izgrađu ovaj čusti Zatim Allah Jelashanu kaže لَقَدْ كَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيْهُ بْنُ مَرْيَمِ Allah Jelashanu u suri Meryem 18. majtu ukazuje nevjernici su oni koji kažu da je Бог Isa sin si Meryem To su nevjernice, koliko, koliko danas ima muslimana koji dođe čestita osobi koja ovo prdi sretak. Da ti Bog da lijepo zdravlje i da dočekajš još jednu godinu koju ćeš širp činiti i čemu ćeš pripisivati Allahu subhanahu wa ta'ala čega je On čistiti. Koliko danas takvi postoji koji čestita i na ovome što Allah je lašano jasno kaže da je na nevjernstvo. Da nisu vjernici, iako se oni kaže mi su vjernici. Ti tvrdiš na hoćeš, a Allah tvrdi i onda konačni sud. I Allaho sudi ispama, a naš sud je ovako i naka, a može biti ovako, može biti nakon. Ali ono što Allah kaže, to je istina. I nema druge istine pored Allahovi istini. Šta može doći nakon istine osim dalaleta? Kako kaže Allah Đelashanu? Zatim kaže Allah Đelashanu u suri Marijem u 73. ajetu. Laqad kafar al qalu inna Allahe thalisu Zaista su nevjernici onih koji kažu da je Allah jedan od trojce. Sali su se lazu. Svi koji kažu da je Allah jedan od trojce su nevjernici, kaže Allah Jelešan. I onda muslima ne zna svoju vjeru. Hoće da se malo otvori, ali mu je tiješno. On zna svoju vjeru i zna da je to neispravno ali kaže, nemam drugog izbora osim kolega, radni kolega, ovaj kolegica i tako, mora. Prinuđen sam, živu u takvim mjestu, prostoru, ja to ne smatram, ja to neslim, alet, moram. Nisi primoran, Habibi, ako shvatiš koliko je to teško Allahu Subhanahu wa ta'ala kada mu pripišu to, od čega je on Subhanahu wa ta'alać. A sukhu, vallaha, svi učimo i volimo ju učiti. Neka što je kratka pa brže da klanjamo, ali svi učimo Subhanahu. A da li razvišća u posljednom mjesecu, decembru, označenju sure, sure znači Kulhu Allahu ehad. Allahu sam. Lemijeli, valemijulet, valemijekun lehu kufuvan ehad. Reci Allah je jedan. U svemu, kako smo rekli, zadlu, biću, savršenim svojstima. Utočište svakom. O ovom imenu ću tako boda. Nije rodio, rođen nije. Nije nije rodio, rođen nije. Nikomu rava nije, nema ženu, nema drugu, nema djete. Sve toga Subhanima Dala negirao su to svojstva za gospodara manjkavost. A oni koji ga opisuju, smatraju da čini nešto što je dobro, a u stvari obožavaju drugog Boga, drugog gospodara i nikak nije isti gospodar koji gori obožavaju koji bi obožavaju gospodari. Nikada. Obožavam Allaha Subhanu Avatara koji opisan savršenim svojstvima, lijepim imenima. Ništa nije kao on, ništa mu nije slično. I Pogledajte ransko gerovanje i odnag dozvoliš sebi takve stvari da zaboraviš i se praviš da ne znaš prvo opisaš Da bi se dodvorio nekom. Nema Habibi. Niko se nama ne dodvorava, nemoj se niti. Gledaj što je Allah rekao, gledaj što je rekao poslanih sallahu, da se uspjećeš. A ako budeš gledati šta će ljudi kaznati, kako će se ponašati, nikad nećeš biti od onih koji su muflihuni, od onih koji će uspjeti i nad njavku i nahire. Uvijek ćeš biti ponizan, uvijek ćeš biti ponižan, uvijek ćeš gledati, znači odnosno svi će ti koristi. Ako gledaj da budeš iskorišteno strane Allaha Ćalašanu, da budeš u njegovoj vjeri, u onoj vjeri sa kojom on te bareke je letala, zadovoljan. Allah Ćalašanu kaže u suri Araf 191. i je yushrikun ma la yakhluqu shay'an wa hum Za oni mogu smatrati nekoga Rani Allahu je da šanu tola je šanu kaže ma la mogu ništa stvoriti sami su stvoreni Razvesmo Isa ali salatu vesselam Isus subha došlo svijet Allah ga stvorio Od Marijemi došao na svijet, bio beba, drugi se brinilo o njemu, da su vjeti, drugi ga hranilo, rastao, rastao, rastao, i kažu, Bog naozumila, koji išao pijacu i kupovao i jeo, kao i ostali ljudi. A onaj koji kada kaže on kaže, i o koji je išao, kaže, pijacom, koji i ostali ljudi. Šta znači? Uzmao je hranu, konzumiruo, nosio u sebe, ima potrebu da... Izbaci to isto, pa za to priliči gospodaru te bare kevetak. Ili, gdje je bio stvoritelj u tim trenucima, ako bi to pobjegli kazao da je sina uzubila i sl. To je neko da ne možeš pojmi da može sve tako uvjerenje. A zašto mi ovo govorimo? Samo da bi ukazali koliko je to krupno i opasno da čovjek sebi ne dozio da česti i nešto što ukazuje na podršku i potvrđivanje riječima onoga na čemu je suprotna strana. Zati sljedeći pos poznaje ovog velikog Allah-u Tebareke v.t. imena, odnosno dva imena, da je uzvišen je Allah s.w.t. slavo poslanike i spuštao knjige, spuštao knjige i slavo poslanike zbog pojašnjenja i ukazivanja na ovu veliku stvar, da je on el-wahid el-ahad, jedini koji se obožava, jedan jedini gospodar koje mi bade činiš, jedan jedini gospodar, kojim se pokoravaš i njegove naredbe izvršavaš. I da la ilaha nije pukao izgovaranje. Jer ova rečenica, draga braće, učinila skupine koje su sretne i skupne koje su nesretne. Skupne koje će uživati u vječnoj kući boravišta džennetu i skupine koje će biti vječno u džehennemu. Rečenica koja potvrdu i negaciju. Najveričanstvenija rečenica koja je dopsa kojom je došao poslanik Alislatova nam i prijašnji poslanici. To je nešto šo, veliko što se dočiš. A u isto vrijeme je nešto što negiraš veliko, moraš biti svjestan šta izgovaraš i šta tvrdiš. Allah dželešano kaže u suri Mumنون u 23. ayetu وَلَقَدْ أَرْسَنَا نُوحًا إِلَا قَوْمِهِ فَقَالَيَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَالَكُمٍ إِلَاهٍ نَغَيْرُ I ovo je stvar koja treba nam biti, znači, jako pitna da se shvati da se razumije. Kad mi smo, Nuh alihi salatu wa poslali svome narodu, da kaže, to obožavati ništa drugo, pored Allahate Barake Wa Neferatetakun Zar se nećete Allaha Dželevala bojati Zar vas nije stra Ako budete u širku, nevjerstvu i kufru Zbog čega navodimo Nuha alaihi sallatu Selam. Nuha alaihi sallatu vasalam je prvi poslanik Koji je posao strane Allaha Dželešanu, narodu U kojem se je pojavio širk i mnogo boštvo Koji su obožavali pored Allaha druge bogove Smatrijeći da nije jedan, nego da ima više Nije jedan, nego ima više Zašto Nuha navodimo? Zato što je to bio početak. A ova misija, koju je imao Nuha a.s. nakon njega su je imali svi ostali poslanici. Svi ostali poslanici koji su bili slati narodima, ukazivali su na istu stvar. Da se niko drugi ne obožava, da se nikom drugom badet ne čini osim Allahu jedino, koji je jedini istinski gospodar, jedan jedini, vahid ehad, El ilah Allah jedini zaslužan da mu se robuje, da mu se bade čini nikom, nikom drugom. Zato kaže Allah dželešano sure Enbiya u 25. ajetu: "Vama je poslano mnogo prije kemi rasulin illa nuhi ilejhi enne la ilaha enne la ilaha illa ana fa'budun." Kaže Allah dželešano, i nismo prije tebe nijednog poslanika poslali Nismo prije tebe, o Muhammede, nijednog poslanika poslali, a da mu nismo naredili da ukaže svom narodu da nema drugog istinskog Boga koji je zaslužan, bude obožavati osim mene, osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato samo mene obožavajte. I to je bila misija poslanika Ali Islalatu wa selam. I se pojavio na mjestu i području gdje su ljudi obožavali mnoštvo bogova. Mnoštvo božastava. Pored Allaha teba bareke te barekatu taala. I ovo je znači stvar na koju ukazao Poslanik sallallahu alajhi ve selleme kada je poslao Muazu ibn Džebela radijallahu anhu gdje? U Jemen da bude daja, da bude taj koji će pozivati. Pogledajte sad, znači odlazi narodu koji sve kitabije, kršćani. Odlazi njima poslanik ga podučava kako će on pozvati kršćane. Onda se počinjava ummet sve onaj koji će doći tako to šta je to prva stvar? U šta pozivaš? Srelo se od čovjeka koji nije vjernik. Nije musliman. Kako ćeš ga pozvati? Šta ćeš mu pojasniti? Kako ćeš gotoviti mu svanje kvarno, pet dnevi namazan svaki dan, alhamdulillah. Allah, veličamo, slavimo. Jer, jer ćeš mu ukazati na glavne stvari koje ga čini, je, znači prva stvar s kojom ulazi u vjernu. Kaže, poslanislava, ti ćeš doći narodu koji je odehlo Kitabija, kad izviježi Bukharija. Ako bude prva stvar u koju ćeš i poznati koja? E yuahidullaha. Da Allaha jednog jedinog obožavaj. Odnosno ovo yuahidullaha znači da samo smatraj da on jedan jedini, jedan jedini, nema više bogova, jedan jedini, ne je sun salase. Ne jedan od trojci, nego jedan jedini koji je zaslužan da bude obožavan pa kaže u nastavku fejza ar refuzalik, a kada on to shvate, kada on to spoznaju, oni imaju šubhi, oni imaju znači mnoštvo drugih govora iz knjiga koje su čitali, koji su drugi podučila, a kada on to shvate da je to zaista istina, onda nakon toga kaže poslanik sallahu alihi vseleme obavijesti ih i da je Allah dželešanu propisao pet dnevni namaza. A pogledajte, ovo je te daruč, postepenost u pojašnjenju, prezentiranju vjeri. Što znači kada čovjeka prihvatiš da mu din, ukažeš mu da je Allah jedini zaslužan, opišeš mu gospodara veličanstvenog, kako se je opisao u svojoj knjizi plemenitoj, i suđetu poslanika sallahu aljih sallam, pa ti vidiš da je to urodilo plodom, da je to prihvatio, da on zaista uh, živi za to da sazna i spozna, da je spoznao tu veliku spoznaju. Niješ ga tu u tome, kaži neka Inšteva, mora... Sad ne kreni. Ne, onda ga obavijestni kaže poslanik, pet ne li namaza, ne možeš krenati jedan namaz, a pet na četiri propuštaš Kakav si ti vjernik? Nakon, znači, moraš, ideš prvu stvar, prilaziš prvu stvar, prihvatio si, ideš drugu, odma pet linije maza. Nema jedna namaz, dva namaza, tri pa dva da propustiš aj. Kotaš. Pet linije pa kada to svati onda pojasnim zekat da ima, kako je došao u hadisu, u post, i ostale stvari koje je posljednih sa ovakva ljih i od ne podučilo. Ali neš kazati ni o zekatu, da ako si bogat, e, moraš nam pomoć daju, daj nam, ona te duži tim. A on oh, nemaju vahidu, znači nemaju vahidu, on uopšte, Allah ne veliča, ne smatra ga jednim jedinim, ne obožava ga i badet mu je činiti kada je zekat Allah ti ga naredio. Poduči ga, a mi preći, to je dal, da ga podučiš tome, da je on jedin, jedini gospodar koji je da bude obožavan, da mu robuješ na način koji objavio i pojasnio Kur'anu i sunetu, a ne po tvom nahođenju, bitno je ovde. Bitno je što je u srcu, pa puno stvari ima srce. Puro, znači, ljudi ima srce, šta je, i Faraon je imao srce. Je mu bilo ispravno? Nije mu bilo ispravno. Karuni ostali su imali srca. Je to bilo ispravno? Nije bilo ispravno. Ebu Talib je imao srce. Još kakvo srce. Da je pomagao poslanika, sallahu alihi wa sallam, u svim stvarima. I metkom. Šta mu je koristilo? Nije mu koristilo Habibi. Osim da mu je umanjen Azab, će biti vječno u Džehennemu. Nikad izi ga nije će izaći knik za dizinga ne čizač. Al mu manje nazad. Radim poslanik sa alejhi ve selleme kaže što u hadiskoj bilježnici Buharija. Ja Muaz opet Muaz se obrće. Pa kaže tedima hakullahi alel ibad. Muaze dali zna što je pravo Allaha kod stvorenja, kod ljudi kod njegovih grobova. Muaz kaže Allah njegov poslanik za Neće da izlijeća priča ono što ne zna. Znaš, što znaš, kako je pita on ma šest mišljenja, navodi. Ne kaže njegov koji je spobjenio tu knjigama. Zatim kaže, poslanik sa Allahu alijih vasalam, E ja'buduhu vana jušriku bihi šaj'a. Pravo Allaha džele vala kod njegovih stvorenja, da ga obožavaju, da mu druge ravni ne smatraju. Da ga obožavaju, da mu druge ravni ne smatraju. Neba dva Boga, nema tri Boga, nema četiri Božanstva, pet. Ovaj za kiš, ovaj za, za rastinje, ovaj za, ovo, za ono, nema. Nego jedan jedin istinski Bog koji ima robobijet, koji ima uluhijet, koji ima lijepa, savršena imena. Kojima ga dozivamo, kojima ga molimo i koji mišljamo ono što nam treba u našim potrebama. On je zaslužan njegovo pravo koje njegovi robova stvorenja da ga obožavaju, da mu druge ravni ne smatraju. I nije ostalo na tome. Etedri ima haku humalihi. A znate li kako je pravo, ili znaš li kako je pravo njihovo, kod, njegovog, kod njihovog gospodara? I oni imaju pravo kod gospodara, ako budu ovo izvršavali. Allah želeo te nije nešto naredio, nego iz svoje neizmjene milosti stvorio je džennet. Džennet, koju će nastaniti bogobojaznim. Oni koji ga budu obožavali drugim uravnim, ne, nisu smatrali. Pa kaže kako je pravo njihovo kod gospodara te bareke, Pa kaže poslani sallallahu aleyhi wa sallam En la ju'azhibehum Pravo njihovo kod gospodana je da i ne kazni, Allahu ekber A šta znači da i ne kazni? Da ih nagradi džennetom Ako budeš izvršio ovu veliku obavezu A to je da samo njega obožavaš Samo njega poštuješ Samo njemu i bade činiš Samo se njemu pokoraš i nikom I nikom drugom pored njega te bareke vata'ala Zato rok, dragi brate i ciljena sestru, ne može ući u din. Ne može postati vjernik prije nego što posvjedoči Allahu vahdanije. Allahu vahdanije. I to je znači glavna stvar, da posvjedočiš da nema drugog istinskog Boga koji se može obožavati, koji je zaslužno da bude obožavano pored Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Tek nakon toga potvrđuješ Muhammad alihi salatu wa selam njegovog poslanika, slijediš ono što je Čim je došao i čvrsto vjeruješ u sve ono od čemu te je obavijestio poslanik sallallahu alajhi wa sallam nećeš uzeti ono što se sviđa kašovo potvrđujemo negiram ko zna ko je bio tamo sačime došao to su sve tvrdnje koje te ne čini vjernikom nego nevjerje kom Allah subhanahu wa taala Allah ti naređuje da vjeruješ u knjigu potpunosti da vjeruješ u poslanika u potpornosti. sve što je došlo sve što je vjerodostojno prešeno da čvrsto vjeruješ da storiči poslanika i da čvrsto vjeruješ da to nije hir jego izgovaranja, nego je to vahj objava koju je Allah subhanahu wa ta'la spustio iznad sedam nebjesa. I druga stvar, da bilo koje dobro dijelo koje ljudi rade, koje, koje mogu raditi, ne činijete vjerni nikom ako nema vahdanijet kod sebe. Ako nema vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'la jednog jedinog. Danas puno ljudi koji su mušici, koji su mogobošci, koji je lahodželjavala pripisuju djecu, baca Allah dželle velala opis da isa sin da je usjer sin Bože i ne odubila da su meleci njegove kćeri kako su mnogobožci meke govorili prešavali znači postaniku, da je Allah dželle velala ima od djece kćeri da su mereci na znači njegove kćeri sve to znači nešto što te čini nevjernikom ako takvu tvrdnju imaš međutim isti pojedinci mogu imati dobra djela mogu nagraditi siroče mogu dati znači da jedeš, mogu te obuč, mogu izgraditi, ćemo haili, mogu napraviti put, sve što znači vidovi dobročinstva, dobrih djela. Da li njima to koristi ako nema imana kod sebe? Ne koristi kod Allah dželešan, Allah dželešan kaže: "Wa man ya'malu min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulai'k fa ulai'k yadkhuluna l onaj koji bude uradio dobro, bio muškarac ili žena, a on vjernik, a on vjernik, koji dobro, bio muškarac ili žena, a da bude vjernik, takvi će ući u džernet, kaže Allaha Đelešanu, i prema njima se nikakav vid nepravde neće učiniti. Što znači, habibi Božiš rad dobro odjelo, ali ako nisi vjernik, nisi mu'min, a vjera, ili imanu Allaha Đelešanu, buhvata potvrdu tvojeg srca, Da uscrz zradi istager je šuraha subhana ve tala jeikom od štoješ i djelima svojim potvrđješ sve ono što te obavezao tvoj gospodar i poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Zatim u sure Al-Isra 19. majetovašan kaže: "Wa men erada al-akhirata wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minu fa ulai'k Allah je šanka onaj koji i nastoji da čini dobra djela, takvići se, znači takvići se vahuve mu'min, a u isto vrijeme je vijernik, ovaj koji želi akiret, i takvići se i nastoji da radi dobra djela, vahuve mu'min, a on je vijernik, takve će Allah dželšanu za njiho, njihov trud nagraditi, vidjet će sve ono što su činili, sve što ono su činili, radi Allaha subhanahu wa ta'ala, što znači ovaj koji radi dobra djela, a nije vijernik, takav neće imati dženeta i takav neće, biti od Allaha subhanahu wa ta'ala nagrađen za ono što je činio na dunjahu. Ubiće kaženo, jer nimo znači osnovu vjere kod sebe. U Allahu vahdanijed. Da on jedan jedini gospodar koji se obožava i koji je zasužen da bude obožavan. A sve mimo njega je laž, laž i neistina. Zatim treći kloz poznaje ovog, ova dva velika imena, jest draga braćo, da svi naši ibadete, sve što mi činimo, Sve što radimo, radi Allaha subhanahu koji je wahid ahad jedan jedini gospodar, on jedini to treba biti zasnova da prema njemu usmjeravaš. Ne smiješ niti da vid svog ibadeta usmjerit prema nekom drugom. Prema nekomi, nečemu. Svoj tevakkul, oslonac salat mora biti samo na Allaha. Nada da mora biti samo kod Allaha subhanahu Dova da mora biti počinasa samo Allah subhanahu wa Nema živih, nema mrtvih. Svi su mrci porada Allaha, on je jedini hajjjj, koji juhiveju mid, koji oživljava, život daje i koji usmrćuje. Jedini zaslužan da bude robovan, da se njemu i bade čini. Što znači? Nema oni koji se pozivaju da možeš dovit preko njega, parace. Allah Nema oni tamo neki koji leže u kaburovima, ni sami sebi nisu stanju pomoći da kaš o ti pomozi mi, nemam djece daj mi djete. Jedan jedini koji se obožava, koga se moli, na koga se oslanjaš u svim svojim situacijama, koji ti može otkloniti ne daću, koji ti može pribaviti, koristi je Allah sve mimo njega, sve mimo njega, ako učiniš i skreneš svoj vid i badeta prea nekom drugom, učinio si vid širka bihid širka, pripisao si mu druga, pripisao si mu nekoga ko može da učini ono što ne može, odnosno onaj koji je zaslužan jedini, Allah je jedini u stanju da to učini, da ti to udovolji je, o subhanahu, subhanahu wa ta ta'ala. Allah je što kaže u sura Al-A'am u 162. 163. ajetu, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ma mati lillahi rabbi l'alamin. Ovo je pravilo. Reci, Allah kaže zaista moj namaz moj namaz vo nusuki i svi moji vidovi badeta svi moji obradi sve što činim sve što me gospodar zadužio pogledajte sve to što me gospodar zadužio moja smrt i moj život pripadaju Allaha pripadaju Allahu gospodaru svjetova. znači sve to radiš radi Allaha sve što izvršavaš radi Allaha i od njega znači traži Allah redio dovu Koga da zovemo? Koga da dozivamo? Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah naredio oslonac. Otawekel. Al haji iladila je mut. I osloni se na živo koji ne umire. Koji veći životom živi. Allah ti naredio da se nadaš. Ne imaš nadu. Allah ti naredio da kodješ kurban. Da ga kodješ radi Allaha u ime Allaha. Ne radi nekoga ili nečemu. Nego radi Allaha radi Allaha, radi traženje njegovog lica i u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, nema drugih imena, nema nijeta na ovoga, na onoga, u ime ovoga, u ime onoga. Sve radi Allaha subhanahu wa ta'ala, hači svi tvoji obredi, sad tvoj nusuk, hađi, sve obredi na hađu pripadaju Allaha subhanahu wa ta'ala. La, še, rike, koji sudruga nijema, kaže Allaha dželašanuhu, wa bi zalike u mirtu, wa ene awvarun muslimin, i to mi je naređeno, ja sam prvi od onih koji vjeruju, kovo Ko izgovara? Kome je Allah ovo objavljuje? Poslaliku Muhammedu, a poslaliku Muhammedu, a poslaliku Muhammedu je uzor svima nama. Znači kako je on živio, kako je radio, kako je činio, obave za svih nas koji smo došli nakon njega, da se povodimo, povodimo za njegovim, za njegovim način, način, načinom života. Zati Allah Đelešanuhu, kako vidimo, opisao sreličanstvenim svojstvima, usto je negirao da je rođen, da je rođen, da ima dijete, da ima drugu i slične znači, osobine koji su manjkave, koji nisu nijugom slučaju osobine koje vas on subhanu vatala opisuje i njegov poslanik s.a.v. u hadisu ukazuje da postoje oni koji mu pripisuju dijete i da je taj postupak koji pripisuje Allahu subhanu vatala dijete postupak koji vrijeđa Allaha subhanu vatala. Ša temeni abdi. I moj me rob vrijeđa, kaže poslanik, odnosno kaže Allah Čilešanu u hadisu u kojem kaže poslanik, kaže Allah. Moj rob me vrijeđa, kako rob može vrijeđati Allaha subhanahu wa ta'ala, kako može psovati gospodara te bareke wa ta'ala. A kaže on nema pravo na to, on nam je ku lehu zalik, njemu ne pripada pravo da mi to kaže. Pa kaže, znači u nastavku toga, pojašava tako što kaže da imam dijete da imam djete. Zbog ove rečenice, samo što se nebesa ne rasijepe, koliko je nebesima teško kada čuju da neko na dunjanuku kaže da Allah Đel, Lala, ima djete, koji je čist od toga što oni pripisuju i čime ga opisuju, koji je veličanstven i uzvišen svega onoga što oni kažu. Allah Đeošanu kaže u Suri Marijem u 90. i 92. ajetu, tekad us samawati yata fatdarna minhu wa tanshuk samo što se nebesa ne rasijepe i zemlja ne raspolovi i prda ne zdrobe, zbog čega Allah kaže, kaže na u nastavku zbog toga što Allahu pripisuju i tvrde da ima djete. Pogledajte te težine za nebesa, te težine za zemlju koja nosi takve pojedince. I prda koja su tako stabilna, velika i ogromna, da sve što se nije raspalo, sve se samo, u, što, samo što se nije u prašno pretvrlo, zbog i kada kažu da gospodar ima djete. I na kraju ti dođeš i kažeš tako sretan ti. Budi živ i veseo u naredim stotinu godina. I svake godine je to tvrdio. Subhanallah. Zato ne dolikuje muslimanu nedolike Usmanu u bilo kojem pogledu, sa bilo kojeg aspekta da priđe tako i da mu to čestite. Nego mu treba doći i poznati ga u vjeru Allaha i pojasniti mu njegovo neprijateljstvo sa uzvišenim Allaha. Kaže poslanik sallahu alihi veseleme Nema nikoga da više se može strpiti i da više, više trpi, da više sabura od Allaha subhanahu wa ta'ala. Oni mu pripisuju dijete a oni opet hrani i liječi. Allahu akbar. Bukhari je bilježen hadisa. Zamislite znači, koliko je to teško Allah subhanahu wa ta'ala, ali on sa bura, strpljiv je na tim njihovim riječima i opet se nada. Nakon ovih ajeta su došli ajeti Efela je tubu Allah za da oni ne žele da se Allahu vrate. Allah ih bodo poziva, nakon svih ti tvrdnji, teškoće nebesima, zemlje i brdima, to što oni izgovaraju, opet Allah poziva za da žele da se pokaju, da se vrate Allahu subhanahu wa ta'ala. A onaj koji se pokaje i vrate, Allahu će našanu, naći Allaha subhanu wa ta'ala da prašta i da je i milostiv. Zatim, draga braćo, vidjet ćemo, znači od plodova, da ova rečenica la ilaha illa Allah se spominje u mnogim hadisma poslanika sallahu alihi wa sallam koje znači u, u, uh, uhvata cijelokupni život jednog vjernika. Jedan najbolji dova jeste la ilahi l'Allah. Niko nije došao sa boljom dovom, znači prije poslanika sa Allahu alihi vselem, od vjerovijesnika od ove dove. Tako da su svi vjerovijesnici dolazili sa tom dovo polučavali ume da nema drugog istinskog božanstva osim Allaha koji je zasužen da bude Božan njega. Poslanik sa Allahu alihi vselem kaže džetlidu imanekum. Vi obnavljajte vaš iman vaše vjerovanje pa su kazali u Allaha poslanice do imana kako da mi obrojimo naš iman pa kaže feksiru mnogo učitelja ilahe illallah Iman Habibi znači može da se pohaba, može da nestane, može da, da znači, ne ostane u srcu čovjeka njegovim postupcima, ali ovom rečericom, ovim baričetom znači, koje Allah šal spušta preko ove rečerice, jeste Habib ti svoje vjerovanje u Allaha te barek eva ta'ala, ostvaruješ čvrstu u vezu sa gospodarom Subhanahu Avata'ala, ali da znaš i dove da znaš što traži od tebe, da nije to samo pukao izgovaranje srti, znači dnevno govori su stotinu puta, hiljadu puta, Koliko ti ko kaže, kaže pa će biti hajl, nego da budeš svjestan šta ta rečenica znači. Ta u rečenica znači, zamislite da čovjek kaže tu rečenicu la ilaha illallah i radi šta radi i umrije nakon toga, da će ući takavu džanet. Gdje je vjerovaj u sallallahu alayhi je vjerovaj sudnji dan? Gdje je se dešava na sudnjem danu? Gdje je namaz? Gdje su njegovi obaveze i stvari kojima ga duži? Pogledajte, Da bi se shvatila ta rečenica, moraju se svi ostali tekstovi šarijata koji došli na osnovu te rečenice. Znači, da li ispravno vjerovan je čovjeka koji kaže nema drugog istinskog Boga osim Allaha, a ne svidoći poslanstvo poslanika Muhammeda alaihi s.s. Ne ispravno, jer kaže poslanik, nema nijednog kršćana nežidova ni koji čuje za mene, samo čuje za mene, a ne povjeruje u mene, a da neće bitnostavnika džahnama. Možeš vjerovati Allah jedan jedini, Ako ne vidiš poslalika sallalahu aleyhi ve selleme, je on sada če bi došao u sve obavijesti o kojima ono informaciji, s kojima je došao kao i Kur'an, a bi bi ne možeš jedan dio knjige, a drugi dio knjige, drugi dio knjige ne girati. Jedna od lijepih doba je tova jutani večin izik, koju mi učimo, La ilaha illa Allah, vahdev la šarika, lehu l-mulku, lehu l-hamd, wa huo ala kuli še'in kadir. Tu dobu kaže poslalik sallalahu aleyhi ve selleme, ko proči ujutru Bukhari, a hadis, Ima nagradu, stotinu puta koju jutro bude učio, ima nagradu kao da je oslobodio deset robova, stotinu dobrih dijela, stotinu loših mu se briše i biće će sačuvan šeitana cijelog tog dana. I niko neće doći kod Allaha Subhanovo tala na sudnjem danu sa većom nagradom, sa većom nagradom od njega koji bude više od njega učio, učio u toku dana ovu dobu. Tako da vidimo znači da je velika velika nagrada za noga koji izgovara la ilaha illallah. I vidimo treću stvar da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukazao da postoji sura u Kur'anu koja odgovara trećini Kur'ana, ma vjerovatno se trećine Kur'ana, a koja u sebi sadrži ime i jedno i drugo, vahid i ahad jes vrate da je ehad sob u bohvatni kada se ahad spomeni, obuhvata i vahi sura kul hola došo došo kulhu allah ahad resi on allah je jedan obuhvata jedno i drugo jedno i drugo ime koje god narate čini gdje prilike čovjek čuo znači drugog da uči puno znači puno uči sura kul hola pa je došao da se požali poslaniku sutre dan mislijeći da ona nema veliko značenje, pa kada mu je predio, znači da je čuo, da puno, puno uči suru Kur'u Allah, kaže poslanih sallahu alihi wa sallam, zaista sura el-ihlas odgovara trećini Kur'ana trećini Kur'ana. Zato ovu suru treba voliti, treba ju učiti, kao što se učili drugi ashab, poslanika sallahu alihi veseleme, znajući da je to sura koja opisuje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala savršenim svojstima, svojstima znači njegovog očanstvenog bića Zata i svih drugih osobina njegovih dijela, njegove dijela i radnji. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala uputi napravi put da oprosti nama i vama, da uputi naš narod da nam put, da uputi naše zalute našim familijama, da nama našim roditeljima, svim muslimanima, da nam istinu učini istinom pa da je slijedimo, da nam zabudu učini vidljivom, jasnom pa da se je klonimo, da oprosti nama vama i da nas uvede sve skupo od sa poslanikom, sallahu alihi wa sallama, i svima onima koji su ga slijedili dobra djela. Čili, subhanak, Allah, uhamdi, kašadana, ilahi, ila, estak, perukatu, budu i meni, pođe zakonu na uferi.